Hay un proceso de desertización avanzado en el planeta Tierra que pone en riesgo la vida sobre el planeta en el mediano plazo. Me miedo, ¿eh? No sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. HODOR AMAN EMITITZE! HODOR AMAN! HODOR AMAN! HODOR AMAN! HODOR zure zerudera pozgara, jura agertura sortu daitezke ezke nosasun kalten erantzule egiten Zerra honek ezen Zekulako, abezka izto entzelik karagarria eman den duk, baina HODOR <tose> Gomeni ez aien gauta eta Gizton burutsu horiek milizarrek Poliziek eta gobernuek Egin dezatela ez ikusiarena Horoi ba! baston dero betu lartzen diatena Meure burua ezberan ikuak Betxuga <totipa> burua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 hemenago bai. Bai, soinutxo, soinuzena eskanteri entendanto le, le cortan. Eh. A bai, con todo lo que te gusta, es que usted eh sartu zala zirkuterian. Ah. Zirkuterian eh oli sartzen bada dela, horren or, esanai dola. Elefante cacharria va baño arriskutza arriskutagarriagoa dela. Bueno, bueno, a la sa de ondetse la con chulea ba ba guri eh, ba oikua dugun askartasuneta pres no es algo lo que eh eh remura horrekin con conpone también o de gota 14 o 5 hasta tan era conpondo ya que. bueno eh urteta. Bueno, no te barro. Ahí Tiro a marcada. Mira en 29. Ahora placer, ahora gustua, ahora ahora la la disfrute. Ahora bella r, vale. Ahora se negu, grea sea, ahora gente gustia movida escala. Eh, sea E konbenio berria sinatzerakoan eta bar eh du hemen gaudela gure greba particularra iken, bai, belarra, maritsua, daonek ezetan arte. Ia bikule digarren urte bete dugu gure greba manga gabe hau egiten, badakizue, ten gabe ari garela, guk, guk landatzen dugu belarra, erretzen, E, eusko u scojar la chirla que ba, ba, ba bueno, ba, esango nuken, ba, oni eh, eh, ba, um, Araudia edo Bizkaia de mori ta. Realizant, ah, ondorego ke, eh? Tzera. U, Velarria, e, bitardean, be zuei belarria erratzen. Hizuego era bai, zera berak, ala da. Horenik ere, horenik ere, ez ere estu ez ho, eszuk, ba, bueno, ba, kontratatu ditugun eta eta bueno, eta galdetu diegun, e, arditu gustieketu lerzen nola liteke beren dikere, ba, hori, ba mikrofonaren bestalde esango du nuke, em que Irrepti no onda win, o lleno en bestial de norbaitekotea, eh, horenik ere, gauza, harri ger ditu zaigu, harri tasur gaun eta ez du oso ondula, baina gure gure kasua, hau da, gu holako zoragerik esatea ta bestealdean bueno, e, ¡Nos va a Iztu du e nazio adituen artean bereziki psikologian eta parapsikologiken psikologiaren arloan parapsikologia eta psikologia nere parapsikologiare bai oso adituak direnen artean zabaldua kristo interesatua fenomenoa ez mentito daiteke machu hamburuan sea fenomenoa zabaldo da bai bai ez osoan zehar datuak ordoa de hotzak dira datuek ez dute hizurek esaten hor daude muko datuak esaten dutenak ¡Aurten! ¡Igu! ¡Em de chubula! ¡Igu! ¡Lengo ¡Eh! ¡Eh! ¡Seo! ¡Lengo urteco! que recorra a ¡Eh! ¡Ya se! ¡Bat, bat! ¡Bat! bi bi bi eskerrak pistu zenuela baña son dos ven tan posgarriado la jaqueta hiru pertsona miserable Fantástico, jaqueta pertsona iru degeneratua jego daudela eh gure problemaren sai estakibo son dos etarako guk ere estakibo son dos etarako maña te tiru garena aurten inkorporatu dana ta la buena ese ibili orden ez iru iru gara o entuten eta <gurgut> eh, kezko e, e, audientzia da, eh? I harritu ta na. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ora ke, hostia, hostia, uf. Mira, el Sulemtiak, bai ori, diotena, e, ze audientziaren inguruan, baina bakizu, orain urte hasia justu hasi berria dela. Okay. Jendea, bueno, beste statistika batzuk daude eta da horren inguran jendeak Astendala etzea promesa gitean eta ez dakipa. Bai bai, gizueterrilla entuaso, oso eh, illa bai, betete da uterrilla promesa pillaba gizuet. Bai, e, jogina bai, hemen den desgogo distatistik eta gero gainera begiratuko ditugu, e, astertuko ditugu, ez, e, estatistika interesgarriak ke e, bai, bai, eskuatu gorkoan ere. Ja e, san ez. Bai. bai, bai, bai. Ba, didez, bai, hor txoguenuke badotatzea, badotatzea, badotatzea, badotatzea, badotatzea Gero luceago luce azteruko dugu baina Adelanto bat Eguneko irura egita magosta, didez, zea, e, e, e, gimnasioetan, e, urtarrilan, izen ematen duten, dutenen, eguneko irura egita magosta Gimnasioetan apotatzen dian eguneko ir irura egita magosta Irura egita magosta Ez tu hilabete bat baino ematen, gimnasioan oh Claro. Vala, bai. bai. eh, ba, A aste Joder. pare bate, tartean, da, pues justo, errege erroskoa xan ondoren. Bai es edo edo dakit, edo kontratzenta da ez bere rollo eh no, gaur gaur gainera eh eta tu berdiego burentsulei eh txikiago bat eh ezkula un ezkula ba estadistika utzen garrantzia ematen ez daio baina bada golabez burentsulei bada bat eh un eman, eta sekula ere Berriz asaltzen ez direnak oh! Izen amatera bestedik, asaltzen ez direnak Ekia izdirenak. da Guen bai. e, ikusi, ikusi nuen bat agertu ez zena Geroago gurentu lehi Bat etorri izan eta ez zegoen Baina harri-garria zen, biagumetan, eh? Lortu du, bai, bai ez, ez, ez dut ikusi bai, Lortu du, bai, eh, eh, eh, eskuzio da eh, mundialean, eh, gero gago eh, itzen goberarekin ah, telefono bidez Eta gara ingertatzen ari den Pertsona bat, bai, ah, ehuneko ah, eh, lau, lau, eh, lau, lauko talde hortan sartzen den pertsona hoi bat Hau da, eh, bere, bueno, behizena bueno, eman, eh, eta eh, azaldu ezen, eh, hoi bat Oi, kero, eh, kero izako dugu, eskera, entzuleok, adi egon, eh, kero Bueno, pero está aldia dela, irratiaren historian ez dutu beste inungo saio, saio batetan, eh ba txiki, baina esanguratsu honei inor pinorrek bueno, harre ta pizka desena bai. Adem se tiene irratiare doseñe gustio, bueno, doseñe gustio la caso se eureko 4 representatzen dora, baik ere, zer letxe. Bai, bai, bai, bai. Lagallera, jordenastean teiteko non guru pane, chao. Hortanga, pillin, no, no sanori. Desfalqua caso La Palm, caso Palma o La Palma, no un caso Palma, Palma Arenas, Palmarena. la Palma Arena, Palma Arenas. matematen duñaña. Palma eta hor dago la tipo bat. Jau, me matas. Ba, ba, Jau, me matas. Ba, ba, ba. Zer da, iltzaia? Ez, ez, ez. Hori da, bueno, nizu que. Hori da, pa, pa, partido poliziala, ma, Mallorca aldean, zogan, maquinta ribat. Ez da, gint. Me matas? Ez, ez, es, ez, es, ez. Ez da, tipo, eh? home, tipo ha, ba, oitura dauka, ba, es, no esango denuke, ba, kutxan eskuazatzeko oitura badu. Ah! Baina, ez te, tu, este, es, ba, violentzia, erabiltzera, ditxiko zen, eh? bueno, Partido poliziala ekoa izan da, zan... Aket eh. Arguertean, est-est aquí, este aquí, este aquí, eh, eh, eh egin dako violentzias, eh, violentzias biren, da ah, bueno, es, es, es, kodefalkoak violentiaz, eh, violentzia eginak diren, hau da, avanti hori duten egiten, beste agotzak tok bueno, bo, ori, ba, me matas. Sí, siempre estuviendo, rolaco útil, sintzo abajo, Kirolaria, eh, eh, eh. Ora la confianza charra que sin diras hartu, eh. Iñaki, me matas. Sin tan rolaco, influencia charra xartzea ere. Ba, motil batei ikusten zaionien Kirolaria eta in motil serio dela. Iñaki Mm, mm, Quiero lari Desconfio quiera... de la hora Quiero lari, lari, lari Urtearrilla, urtearrilla Urtearrilla, era urtearrilla Urria Urria mezaña estuna Segura coas cori, urteari berriro Berriro, rutinon y berriro elcea Urtar larrilla, izan marzante Cuesta enero, ori Cuesta enzalle la gente Arribolchicoa, urcha dute Ambiste, se agastua en Ondoren Eta, urtar larrilla, esan la rilla de la ba, es persona persona ves persona va eh, creativo a garenes estaba recoquesa ah. réplica corre está sacar tu litenita y tú está ferga se berriz verde de Bai, no ber, adiz, si galaz, batean, adiz, da eh? va tu verdad. Bai, güey, güey. A ver, adibiez, sinala sin, a pedir batean, adibiez. Eh, esate, utarrellatik azuberren, apidillanos, eta gero, Gara ba garaustean, ba bai, utarrella da gutiobeke ditugu gero, eh? Gero, adibiez, aurten utet astiko urtela urtea, otsailara, adibiez. Hala, bai, bai tu. Bai, no, no caísie, no caísie. Urtean, bai, bai, bai. Urtean, baian bere, berei ospatzen maiatzan. Pues, joder, pues bai tú, yo. Bai, te gura el día. Eguna el día, esquema la En fin, en fin, el señor te dan así que te es que gustan ya en A gustos, ¿eh? ¿Qué te O sea, a ma vi campaña, campa que os patuve a arrear, a ma vi gong, gong, gong un día bat, si <tos> te <tos> la pillaba ator, centros, o sea, budista en arte, o sea, instrumento de hipón, Mabi espatu ondoren, Doren, baiza daiteke e, ustaia, adibidez, Abuski, ah, ba, berua, bikinian, eh hor or abuztua abustu adibide, ez, ezera guzkia. Ba, beroa, gente bikinian. Ba, Zua, naibidez, es, ba, ba, ba. Ori dona, ua, norre Bai, bai, bai, bai. Udarez, ez, no son urbeza. Ondartza joan adibide, ez, ba, utezarra ospatzera. Tira, hasta ontaneré Gurentzule jakingo dutenez. Almadi netad, almadi, Al madi me jat Al madi Gine da jat Al bajamen Al da Al da majatia Al bajajan da Al da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 Ah, bueno, no, no, no, no. Algún alguna otra querer. Eh, la que está aquí direla bere barne kanpaina hori, primaria hiek ospatzen eta auten Obamak eta Hortik ateratzen den monstruituak, ba, ba, lehiatu behko dutela. Etxe etxe historiko zean, o sea que seguramente Iran. Monstruitu oiek que bueno, izango dira Naiko primarioak, bai? Primaria, primaria. Primaria bai Joseba. Bai, Primariak, ez da. Re, kontorendutiori, kontorendutiori entzulemekia. Zu errenikzuk ere badakizu, baina badakizute, estatu bapapatuetan, hautezku, eh, negaraia, gira izten direnean, beste inbaldekutan, bomba... ba... ba... ba... uria balitzu ezela, azten dira erortzen. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, gainera, arma arbustia, ia gatzatuk juzte. Bueno, horren e, geratzen zeitzkiena, gastatu beharko dute egin, esan, eh? Dena, dena, irakken ez zu tembota hori iranen... Ba, el patago y usted. Kamu, kamu estaba ahí, que la pixkat Yo egon, Hartu, esaki, bos urte la saiegon. Conpondu uno barre ans. Esaki el Cañón de Colorado, eh, conpondu piscat, concho. En realidad la Cañón de Colorado, adividez. Cañón, Cañón horren best urte tan edukita, ta es izan ere. Es duta, tengo Cañón de Colorado. Sin bat, sin bat milla. Eh, eh, eh, eh ordaindu eh, tasu museo ba la arma zaharrekin eta arma zarren ikurra daiteke Canyon del Colorado. Oiera, eh, Criston, eh, hostia, arma museoa aukita. Horitu gabe ikutu gabe armak. Ori da, hori, hori. Askantas eta demokrazia en Erialdea ba eta ba bat presidento iraildako presidenteren Serran Galuxena duki. Ba, ba egin museo bat, presidentekin oira. Eta, oira, ta, oira. Eh? Elo, ba, edo Ke me gustai. Pero de Colorado han bai. eh, mm, tallatu beraien orpegiak. ]�e. Ah, amerikar guztienak sartzen dira Ahi, ahi, ahi, ahi Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi Nire impostuen egune, eh. nire zer gako rentzitu Ba, zer gako rentzitu estuen guzti Arpegin egin, hor Ohi da, janki, janki Janki egon, eh, plazai Janki egon, plazai Entzule maiteak badak izue Va eh visita va, de claro. va, va a a Gaticán, porque el leidán Venezuela, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah <coughs> Ah, ah, Edo zinkazuan, ah, ah, ah, ah, ugo txabezek, bai, hartu ah, zuen iraneko presunta Hortu du, egunotan, eh, eta hortik hibildi dira Eta, <coughs> ba, hombre, eh, gillazan, kezkal kez harria sortu du hori Mundu oksidentalean, mundu oksidentale esaten dugunean Ba, kizude, eh, ba, estatu batuak eta bere palmeiroaz Ba, aksidentalak, aksidentalak, aksidentalak Iztipoak erakia inerza dira Ba, kizude, ba, oie, ba, kezkatpue gara biltza, porque, garo Irane bezalako herria al debate, programas nuklea redukitza, porque, garo Vai. Oh, vai, ¡Joder! Errat salió, quizá claro, sa me harán programas nuclear salió. Pues has significado, pueden tener una motoеннымico ahora. ¡Joder, Rocío! No, sí. ¡Hombre, Rocío! ¡Sueguido... ¡Zaire se enana Radio! ¡Zaire! ¡Rádio! ¡Y es un usurlan! ¡Oray, Dios mío! ¡Es incluso killómetro. ¡Ja,�de! ¡Pak, paren bizarraigabe! ¡Ja, en Pro suppers! ¡La verdad! ¡Hartنا es un pena es un humilde! ¡Suscríbete al canal de jamás! ¡Dos estamos ahí! ¡Horre, quéし ha nacido, ¡ resurrecida! Ba, bai, mundu obstidentalean. Ba, ikizkak, ikizkak, ikizkak. Ba, izabezkatu da. Ba, pentsatzea, ba, ekialde urbilean. Beste gauza bat, ez da ki de la sekula sakatin ditzen dugun ekialde urbilean. Ojo, dago, kriston. Kriston, kilometro pila daude. Eta zu, etxetik atea eta saietu zerte. Ekialde urbilean Bueno, urbiltu bera. Baina hori, ekialde urbilean, klar, normala da, ba. Jo, ekialde urbileko pro, pro, pro, zeabatek, erribatek. Ba, pro dama nuk ¡Máginas tú! ¡Susangulichakén olí! ¡Máginas tú! ¡Máginas tú! ¡Presidente esta arma nuclear! ¡Arma nuclear! ¡Arma nuclear! ¡Arma nuclear! ¡Arma nuclear! ¡Arma nuclear! ¡Arma nuclear! ¡Bueno! ¡Esta well. gente ha well <that's> irrati saio bat egiten egin nuklear saio bat egiten badegu hau da, antenan jartzen badegu radio bat berrino oengo gokola da turkipa garoña atike egin gero el programa radioaktivo radioak radioak Be, beña hori, irratia aktiboa. Bai, eske, horretik, imagina tu, imagina tu, ekia erdibileko. Imagina. Ekia erdibileko. Herri matei, arma nukleara gesean, imagina tu, imagina tu. Emetxe horren autkat, ikusten. Imagina tu, irenik, arma nukleara kentza. Oho. Oho. Oyo, yo ikosta ez entenda gallina, xa. Hasu baituela, ni hartzen du baituela. Pigalo Aipa, ah, eta horrekin vale. ez gadek ezkatuak, jankiek? Le bairo intzat, lehik ezkatu samarra gara du Bueno, bueno, la uno que que está toda dare bai, bueno, no la hartzen bien trabak pa ba, aldarrikapen ezberdinei. Bai, bai. Izan ere lengo astean bakizet, ba kolosala izantzela ta kolosala baino gehiago izantzela bilboko ostatu manifestazio izugarri un díaori, en desvertada con manifestaturi, más no ba, fue verdad, eh. Bueno, arriga rria, erriga rri izandola espainola harrenak eh, harreta gehiago egin dion, eh, eh Patxiloren iteberg baino, hizuaren, de teanizando, ala cochu, si estaba atento. Enti, en realidad, eh, buscaderian sitio agondo manifari carniera, hablaba. Mira, ba, ba kigu bai, ba, oraime España a Guintaria, Naiko, este que pisca de spista tu Arabiltza la, 5 millo y la no te que, ¿vas de aquí eh? Sartzea posiblea dela pentsatuko Ah, no hay, Vaya, claro, Vaya, dute? Dute? no hay Bueno, claro, como la dice Esta divisa nein, nein, de garria, en de la ría Fórmula de ríen billar Ah, va, hay nos que Hombre, hay en vez Contenar tuta, mendica horrela Manifestación, día, guay, de todo rico Diera sobre las que Bueno, usted la Verá en jocuar, agua eh? eh, Honeta, nada dividese eh, Verá en baldintza, en badete Hay patxeadativa, y zanzan Ba, ezin zala eh, eh, preso politikoa, zera, eh, eh, itza, preso politikoa, ezin Eita. zala esan, <risa> eta baitare argazkiak debekatu katuziozala, preso argazkia. argazkiak. Jesus, no? ba, eh, Baina hori ez adena, hori eh, ez ba, agustia. Hauek, e e eba, hauek. Zea, e, euskaltzen dia baina aldaketa gehiago egiten dituzten hauek vai, vai. Legeak abok aldatzen dituzten gure laguntzo hauek Azpatzeko uste bakatian txiportzakaten beste bat Digusten berriak ari direla hor lantzen, ez dakit Uste dut, mm. zinez gaitza badiru dire Balaukatea, zea, e, inteligentzia zea bat, Intelligentzia zelula bat hor lanean sí, Zelula bakarra Kontratatu hundu Baina inteligentzia hori ari da hor taka taka ta, ta. forma de barriak pentsatu nahian ba, ikusita estatuan 6 zegauzek duten e, arrakasta 6 zegaustek erotzen duten kristo huztia eta eukitzen duten mundu huztia so hortzik hatu hortzik hortzik ba nola peste tuerka bat bai guatzen ikustea egite dute era oso diberti guate a raba eh da beraien sai tele el berria va gente señores diacolor el Chochot vay, iskien, mal, Formula, Vai, conquistador de, de españa eh, ah. eh, es Es el es cotillador, el es cotillador, cotillador, el cotillador de las el cotillador. Está Spanish Democracy topatu dugu, mm. eh, oso interesgarria delako la cual. Clinica de que ni dibulako aukeran aski. Cadaver, aski. bueno, ortopatu dugu. Zer egite dute? horre sea, España Españolak? Ba, ba, ba, Emendekan horreira, Ba, zure eskubideak, ez dituzu esmuna desango, eh? Zure eskubidea barreskuratzeko, bai, El diregongo hori datziak, ez ez dinamikoak izango dira, eh? Gora, imaginatu zu, eskubide bat duzula, baina, baina, Lortzeko konkurtso batean bai zehuzula Zunazko, nire bizkat online, online dira oh, post bat bezala Berrupe tengegoza, bera, dut zekit Baiteko tasuna, bizkat modernizatzea Arintasuna, espektakuluaz, kefiñak Gaito, espektakulu, aih, aih Hau haze laburoka ez zutera, Spanish Amon Crazy Tabu, hengeli, jaja Senzilegirratia! Gare guabarra eta guabara eta guabara eta guabara! Beauraguchi! Machura boloa! Gure guztiak! Gure eta heterobeka orkestendute. Ez papapan izkonstitukeizik tabu lehiaketa. Zuekin... Aníbal... Boleo! Gabon jendea! animal bolon nauzue. ongi etorriak auurko, ez papafari sotugu konkurtsora! Kanadan eta Eskoziaal referendumak ospatzen dituzte Islandian herriak eraabagia hartzeko gaitasuna du. Baina hemen telebista jaketa tunun lurraldean, leaketa hau eskubideak lortzeko era bakarra da! Eskubideak galtzea berriz badakizue zein erresa den gure entzutegi gorrei esker. Zure oinarrizko eskubideak betetzea nahi duzu, etorri bagune leiaketan parte hartzera. Tira ba, gaurko lehiakidea orkestera, bera lide dugu. Kaixo lide! Kaixo, kaixo, haribai! Tira ba, nondik zator? Euskal Herriti, nator! Euskal eh? Zer ah, da zara da hori? galide, gaizki asten zara ba eh? Gure ezin dira Espainiako konstituzioak aitortzen ez dituen terminoak enabili Nola, aibail, lagostie Tira ba, ba, ba, laskaito, laskautik natura Las, Laskau dago, bai, laskautik la, la, No, ez ez, laskautik, egin puzkoak Ah, bale, bale, bai, bai Eta zem bat urte dauzkazu, galdetzea trebentziaz, bada <laughs> E, eh, augeitabo surteo <laughs> Gastea zara hor duan <clears> <clears> Ikasten arizona edo lakabes, eh, larean altzaude Lanean, baina zer da lanean? Ah, bai, bai, ehem, orduan ikaslea zara, ez da? Bai uxe, bai uxe, fizikako prestatzen nahi, naiz. Tira ba, li dependentzia fizikako antikoan aditua, eta zertan etorri zara gure lehiaketara. Ba, ba, eskubide e, ba, bat lortu nahi dudalako, Be, beti da nire kabetsoli eduke dugu etxean. Eta, joe, lortuko banu nire gurasuei sekurako poza eman gonieke. Nozki, ba, lide... Hori ba. xera hain zuzen gure saioak eskaintzen duena! Eskubideak nahi irabazitzazu! Esan ba, zein da lortu nahi duzun eskubidea? Ba, ba, li, nik lortu nahi du dana zera da. E, euskal Herriaren <tus> independentsia eta euskal preso uriteko ezkapena! Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, jajajajajajajajajajaja ¿Eh, eh, ¿Eh, eh, es andu no la as andu su? los que nezca los que nezca a ver a ver anima voleo a sal du me sedes Azaldu hau ze hostia da Begina dide eh? <coughs> Aude batetik Euskal Herria ez da Espainiako konstituziara nagertzen Bigarrena independentsia itorbena ez da agertzen ez da ere eh? Eta prensu politikoen ez da ez da jasotzen ez da ere Eta prensu politikoatzen badiri esistitzen zertarako horren beste kezka? Hihihi Esistitzen ez dena ez da askatu 0. ber zero zero Hihihi Ez ez que ba, que 0 ba. zero, zero bat da, eh Hucha, e, berrucha, hucha Verás, Be, bela, horrela eh, da Pero, pero, indeterminación Ay, ah, zango da, ¿acaso? Hucha, berrucha, hucha Indeterminación, ah. eh, bueno Eta hacer ueten coche batean Sartu, indeterminación Eta autodeterminación ah, eh? Bargatún baña, o nartutas Dago en terminología el abiliduzu, berrino Ven, bueno, va, ba, va ba Españaco Constitución, disposición transitoria Cuarta, eta, eta disposición Adicional primera, jasotzen da Verás, Erabiliko haitut! Hala! Orduan independentsia laskautarra erabilitzen duzu Dispozizion transitoria quarta Eta disposizion razion primera Zurel burua lortzeko hau da Euskal herkarte autolomoa eta nafarroren batuketa Euskal herrikoa! Sentitzen duz! Baina beste behin erabilitzen duzitzen bekatua Beraz zigorra jarriko dizut! Entzutekiak erabakiko dukantzen da zigorri zango dena Zer, zer, zigorra! Espainian jokatzen dugu eta horrelakoak dira Joko Arauak! Tira, bestela! ¡Dena Edo Ezerres! ¡Kategorían jolazteko aukida duzuere! ¡Bai, bai, bai! ¡Venga! ¡Dena, dena Edo Ezerres! ¡Eraran jokatuko de venga! ¡Jajajaja! <risa> ¡Dicudle entzulea! ¡Au interésgarria jartzen ariza! ¡Gure gaurko konkursantea! ¡Dena arriscatuko du! ¡Bere el buru Soberanismoa eta garzelan dauden terroristen urbilketa! Ez, ez, ez, ez. E, euskal preso politikoa... <susurra> hori liaketaren beste atal bat dugu, hori dena edo gartzen da! Dena edo gartzen eratzea? Espira, ba, ba, total gaur egur, independentista guztiak tale guan bukatzen dute, Oza, ez dut ez erregaltzeko! Endol, benolide, zure askatasuna galdu dezakezu! Ez auzzi askatasuna! No, Estaniako konstituzioak ematen dizuna, noz? KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK <susurra> <susurra> Ehm, beno, <laughs> beno, goa, goazen aztena. Lenengo fasea! Adi egon lider, eh? independentsia! Lortu behar duzu manifestazio bat antolatzea gutxien ez ogei mila bertxonekin! Zura elarrek aperen alde, baina hunditza hauekin! Ezin duzu gertzena datuen argazkirik erakutsi! Eh? Ezin duzu omnistia aizzaera, bili! Eh? Ezin duzu preso politikoa aizzaera, bili! Eh? <laughs> Ese es, detetagal joari... Ese es, detetagal joa... Eh... ...kopon du... Ni oain a orkestan ari nezelako. Eh... Ezin du pitirurik atera hori... A orkestan ari nezin bitantan... Oh! Ondo da! Idu biba! Denbora! Eh... Telefonaren komodina eskatzen dut! Telefonaren komodina erabilita! Komodon! Komodon! Komodin, komodin! Segu na Ja! Zule deia egin desa kesu! Denbora!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 Ogeita mar mila lagun! Bildu! Direla! Hau da! Ogeita pertsona! Bildu! Direla! Ba hori! Bildu dira presoen argazkiak erabiligabe! Eta euskal presoen etxeratzea eskatu dute! Dere bai! Osondo! Proba gainditu duzu! Eta horra irabazin duzu lehen Soberanismoa abultatu du hemendik aurrera, Eusko jarderitzak. Benetako! Soberanismo abultatu go Ba, baina zi, kontratu vitalizio bat egingo dio, cargo soberani eta hemendik aurrera. ETBko programa guztiak orkezko ditu, informativo akbarre. Baia. U, du ringo pasako zara. Momentuz, gauza baldurtu dutzu. Autezkundetara orkezteu gauquera. Uf! Autezkundetara orkeztea. Oiba la hostia. Baze pausa garrantitxua! Boio, boio, manada! Tira, espapapatani jizmebo, crazy tabu! Saioaren bitartez, dela lortu aiteke! <coughs> Beno ba, urrengo faserako behar dugun lehenengo gauza jarraitu alizateko, zure da. A, a, aurrera jarraitzeko prez den lide? Bai, aurrera! <coughs> Kontuan izan atalontan, akatzekiten baduzu! Horain arte lortutako guztia, eskubide guztia, galduko dituzula! Eta, gartzenera joan zaitezkela ere! Baina, tira, berde, dio, arriskatu behar dugu egorari egurari bateko. aurrera bai, venga, Ondo ba. aurrera! Orduan, gainditu behar duzun urrengo erronka orkeztuko bizuz! Uh. Bigarren fasea! Antolatu behar duzun manifestazioan, uh. egun nila pertsones osatutakoa gutxienez! Uh. Urrengo ezahogarriegin! Uh. Preso politikoen eskubideen eta etxelatzean, ere uh -huh. Berriz, detetagailua, baina... Arkeztena inaizela, kontxo, luertu alduzu! Eh, nik ezaten dudanean, ezin duk nitidorik egin. Bale, tira, non ginen. Ba, aurreko proban gainditutako baldintzak, aparte, beste batzu bete behar ditua dela, horrein, Gaituko zen proba balintzak. Hoxe, hoxe, hoxe, hoxe, eskerik asko. Baina, aurreko proban gainditutuzon proban, jarritako baldintzak ez ezik, beste baldintza batzuk egituko dizkiogu. Proba gainditua, dizateko. Bai. orain arte, ulertu hortuzi. Bai, bai, bai, hori, ba, hau da, ezin du da lan presua Hoxe da, baina... Kontuz, ez esan gehiago... Ez patuzun hitz hori preso politiko... Iso! Gureitz, dibekatuen detekta gailua berotzen ari da! Eta lehentzeko hau... Eta ezin dut presoen argaziak erabili ez dade! Hala da? Adi! Ezin dutzu ez da erabili ez esan... Argak... Ez guzti horiek erabili lehen bezala! Baina, horrein dato Ironka! Horri gehituko zaizkio, kurrengo baldintzak. Eh? Ezin duzu etxera hitza elabili. Eh? Ezin da agertu euskal herriaren zilu eta aldarrike al al perena ikurren artean eta euskal herria hitza ezin duzu edarri ezta ere. Uff... Ustia... Uff, baina hoz zer da, hori zaila da, eh? Ezo ez ez, hau ez da hau justizia zaila da. <laughs> Demokrazia zaila kera bat, nolak izan? Baina, jai, jai, bai, ja, ja. bai, bai. Ze... Ze uste zenuen ba, errexak jarriko genizula a Espainia dalakun. Horrela funtsenatzen dugu guztizia kemen. Eta <coughs> irrotikon kurtso honetan baitaren oski. Tira ba, basaiatu barko dugu, osea, ezin zindutera bili. Euskal Herria itza, Euskal Herriko mapa, eta etxera hitza ez da, ez? Kontuz, gure detektak aioa bere mugak enditzeko zorian lagotan. Ups, bai, bai, bai, bai. Bai, ezin duzu atzera egin, hemen dikaurrera. Fasionetan gelitzen lortutako guztia galdu dezakezulako, gogolatu. Guztia? Baina, lasai, tendena ez dakaltzea hemen. Gartzelako joateko txartel batira baziko duzu ezen kasuan. Bai, bai, venga, bai, guazen, venga. Iru, di, bat, mm, denbora. Eee... <susurra> <susurra> Zare Sa sozialen komodina eskatzen dut! Zare sozialen komodia, aurrera! Hortxe dugu gure lehiakidea, independencia laskaotarra, bere Twitter kontu erabiliz, ikusten dugu ere bai bere Facebook orma, lortuko aldu edo bere zapataren normarekin topatuko aldu. <risa> Hona ben! Bilboko arriaga plazana eta inguruko kaleetan, egun mila pertsona baino gehiago bilu dira! E, preso bildu dira preso politikoen eskubideen eta etxeratzearen alde eta ez dut erabili, ez presuen argazkiak, ez preso politiko itza, ez euskal herria itza, ez amnistia hitza, ez euskal herriko maparen silueta, ez da etxera itza ere! Nola, lortu duzuela, zeintzuk dira orduan aldarrikaperak? Ba manitsaren lelo nagusia, hau se izan. Libre nahi ditugolako tugolako, Gartzeleetan dauden euskaldunak libre egoteko eskubidearen alde eta beraien bizitokietarara voltatzekoaren alde. Hau da Euskadi, Nafarroa eta Iparralera. Hai poleginosapana. Ora negozitate ez da insalya izanez. Joder ez ez, badakizu zer den laureun metroko pankarta bat egitea Lehen nagusi osoa idatzita kabitzeko eh, Bosteu plastikozko rollo erabili izan behar ditugu Enbalmatu bat abestearekin Gero hitzen desestrukturazioa antolatu bat alka Pertsula ezberdinen artean banatu marrazteko hitzak Gero koordinatziko... Bale, bale, bale, bale, bale, bale, bale, ERA BA, LIDE! Ustedu daiko eroso gure arabekin! Bigarren faseak dituzu zu eta errigaldeketa eta presoer urbilketa lortu dituzu! Baina hori bai, pondo pentsatu, LIDE! Hurrengo fase erajoatea erabakitzen baduzu, ezin duzu atzera egin! Prozesu honek ez du atzeko bueltarik, irrebersiblea da ba, ulertzen! Ui, horrek ez au nahiten zait! E, venga, berdein zait! Aurra jarraituko duz! Ah Lide pendentzia. Hmm. Lazka otarra, hogeita bi urteko matematika kuantikoa hmm. doktorea izateko tan hmm. dopentsatu zure erabakia. Arrizkatzen duzu orain hartelortutako errigaldeketa eta presoen hurbilketa dena galdu dezakezu eta gogoratu hmm. kartzeleratu guai Bai, bai, badaki, badaki, bai. Baina, bueno... Baina aurrera jarraituko dut bukara arte, independentsia eta amnistia lortu arte! Goazen ba, idugarren fazena! Ondo ba, lide, kogoratzen dizut azken gaudela, eta Euskal Herriaren independentsia eta presoen amnistia lortu ezak Edo dena galdu. Aurren abori! Ja. Zure hurrengo eta azken erronka hause da! Boste un mila pertsonen manifestazioan tolatu behar duzu euskal preso politikoen amnistia eta euskal herriaren independentziaren alde! <clopan> a ber, mesedez, txalo yek, eh? <coughs> Li dependenzia manifestazioenetan ezingo duzu orain arte debekatutakoa de, de erabili, hau da! <coughs> Ezin duzu preso politikoitza erabili, ez da amnistia ahitza, presoen arkazkirik ez, etxera ahitza debekatuta! Bai. Ez txindezekkezuk jarri Euskal Herriko mapaen ziru eta. Bai. Baina hoi e, e, e, gehitu bai. behar diztigurrengo debekuak. Bai. Ezin duzu preso gartzela edo atxilotua hititza erabili. Eh? Ez libre hitza! Independentzia hitzak kanpora. Eh? Euskalitza debekatuta. Eskubia eh? hitza ez da diagertu! Eh? Euskadi Parralditarafarroa hititza kanpora heemazen. Eh, eh? Tiraba, den bora! En abale la suerte co begira len comodina era biltentet. Bai, la suerte co begira len comodina. Kakazarra. En Nueva York en Gonzalez mañartilaba, la suerte co pequeña en como viñera bizasorrena. Bai, kurrin, kurrin, Brayan. Brayan, a lideres. He veitu nagoramen de señor, bai, JASTA! LORTU DUT! <tose> LORTU DUT! <tose> Begira, haipode eh, eta mobietan daukajendeak idatzi talarrik apenak. Manifestazioan, eh? Bosteun, bila pertsona bildu dira, eh? Bai, <tose> eta haus ezan aldarrik nahi ditugolako, ziga barruan dauden baskuen zeak, beraien bizitokietara, bueltatzekoaren alde, Hau da, araba, bizkaia, gipuzkoa, napa, parrora Araba, bizkaia, gipuzkoa, napa, parroa P izkiz eta ez F izkiarekin, eh? eh? Lapur di, pe, ere bai Zuberoa eta B napa Parroa, pape izkiz, ez zare baitare Estatu, estatu, subira guaren alde Tore! <tose> Tore! Tore! Tore! Ez <tose> Sire, Agustia, eh? ba, bete, Beti, du zuf gero gaga inditu hori! Marifan baldizta guztia batea hituzte eh? Bate hituzte, batea ba, hituzte guztia Bai, lide, sentitzen dugu Denbora gortu zaizu, Nola! Ba, anda ja! Ez du siren arrijoa gauztare Zain eduzu siren Zegoa, zanuntziotara loko zerbait ozer Horrela egine peraldizu, denbora! Esos eses es líder. Auteskunde horo eta gobernu aldeketalako ulertzen. Gobernu aldaketa. Gu bakovas, ditugu eta oraintzera dira beste muti batzuk. Bere, Berei geritzen berko latzu. Eh? E lurtenem. Eh, ba eta gauza hilek. Hostia, beste baten ikusi gogara, eh? Ajo. Eta Urrengo saioan Espainiako konstituzioaren eskubideak eskuratzeko gure saioan? ESPAPAPANIZ DEMO CRAZY TABU! Espainiako gazte batek esche bizitzatu inbaten aldeko eskubidea lortzeko nahi ikusiko dugu. Ez galdu!!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 cinco y cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Apunten, Una es la vivienda, otro es la ropa, otra es la la dignidad y en fin, los los demás nombres que No hay derecho, no se puede tolerar eso. Pai hauetan hainbat burua uste ematen dizu familia eta lagunekindituzun konbromezu horiek. Zure txean edo Patagonian guztorago egongo ziñateke bete behar horietan baino? Linikakakakakakakakak daberreka aurkeazten du! Impersonator Pampiña! Impersonator Pampiña zure tamaina! Altuera eta pisua duen pampin bat da! Zure aurpegiaren harragatzki bat, itxastearekin dene iztiria sartuko diezu. Utzi pampina zure lekuan eta... Hanka gila saiazko, inor ez da konturatuko! Azken finean esaten duzu egiten dioten jala mora ikusita pampiñak be hautsa du! Aha, bai! Eta guzti! Inor zuetzarela konturatu ez di! Aha, aha, bai, aha, bai, aha! Gogoratu! Inpersonator pampiñak! Eta dinti jaiz orion Beste! K-k-k-k-k-k-k-k-kadabre internaipanen Ai laguna, curche gaino eh, ese nolaco con curcho arrasca tachuai, se le jaqueta entonces ese gausa arralo agi dituz den espanya laguna que bueno, ahora ben sin, Cirigratian ezan degu odio taldea elkarze ta bat egin diotela Retegian informativoan. Ah, eta fue donde sea la ciudad sin play Josu, ay, bai, bai. aspaldikoak, ay, aspaldikoak, odio taldea, hori talde mitikoak, bai, bai. bai bazkenean, grabatu du estudioan, bereien lokalean, grabatu dute, beraien, diska berrilla, bueno, berria bai, diska, azkenean, bereien betikoa bestiekin. Eta, uh -huh. bueno, hori pozteko da, baitzarrizateko. Baina, zartizateko... beste ikutu batekin, ez da, gabregungo soinua, eri egokituta lapisa. Hoixe, hoixe eta bueno, ba, jarriko dugu horatzeko gainan ah, abesti bat posgarria behar gogoan bai da egiten kontzertu zarrat ja, uh, eta berri bate ja, eh. bai bai eta bueno, hemen dikan besarkadan dira beraien bateri joleari ba, justu gar operatu diotelako aldakatikan eta bueno, uh -hmm. bai errek operatzea Azkarra, John, tío animo, animo, eurre eurre, eurre, eta bueno, gainera beraien abesti enitzak eh ez dira modas pasatzen ez dira eh, ez que vamos, dute beraik gorkotasuna euskar herriko klassiko bat zuten dut zera ja, dute, du, du, ez? Eh? Bai, hmm. behin letrake gaur egure entzua daitezke milita ba tamabian, ba, bere garaian lanogita bostean, lauean entzitzen ziren bezen ondo oh, da? Da, eta, bueno, eskoa pues ah, kasu antan kleptomania bestia entzungo degut eta gore gungo karrizi garaian igarazanez, ba hori da inberdana lapurtzea <laughs> <gurra> <Bre>, kleptomania, <gurra> dai, kleptomania hai, ba, ze ba, zango dugu ba, txizkeroekin gertatzen zaiguna ze dituko dugu ui. Ba, kleptomania, hui oh, oh, da, gero, oh, gero ondoren gainera e, ikusiko dugu, hori joratuko dugu Bueno, la odio Rekin, venga, Huatzen, criptoganio, la la la y Horseti si no dktot Maaktsura buru. uh, uh, burua batikigibunduan Aster Arteron Maaktsura burua batikigibunduan Indoratuak zaitu Maaktsura burua batikigibunduan Nikibundu Nikibundu A mi semmorri dira las llaves de mi casa En el... En el... Bueno, en el... Alli Donde señor? No? Y me dio por escalarlo, pero nada, no escalé ni tres metros Y cosa que me, me patine con el polvo y me cae. es que soy el hombre daña, ¿qué quieres que me haga? ¿Tú eres un frío? ¿Has pensado que te podías haber matado? Sí, pero mira, mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, eh, bravo. el guardián de las estrellas. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. El sol es el centro del universo. ...y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo... ...es mentira todo, viví en Matrix. ¿Estás tomando la pastilla? Bueno, matri zenbiz idonez bat, eh, bueno, bueno, oh, bueno Elaguno, eh, eh, eh, genasieran bezala, zuegun eh, bezala Hemen txe, eh, bueno, deitu behar genion Gertza behar genuen lututa Bai, gazteiz bera, Anibal Perrontzi Anibal Perrontzi, bai, egun eh, eragun hau, ba, zena ematen duela, beti, bai, giztu da Egun eko da saltzen, laugarren urtez, egiten zuen hau Bai, osea, estadistiketan, egun eh, beti gau, pek txonen, eguneko eh, laua eh gimnasio bye. batean apuntatzen direnak ori va patean eh, eh, bat nada está jun gabe bai putzarola para que sueta desautar sukarra utarriko sukarra bai está es diragarter eta hautzegora Anibal Perra bai diogo baina esan digo gaur justu gaur gimnasiera jondela <risa> oro Anibal Anibal, Anibal, Anibal. beste ya pasa zara beste una cola 80 más dios suan egon gara ontas ititen de Imergilizula eta bertabar txau Joder, vale, vale, va la hostia Piada, me voltea a sala El agua al diseñar La gimnasia era junta Y se Esta A <cuchos> Es que, eh, churamante, churamante perfecta, bueno. baina halerè, bueno, ere e... dizugu izorratu azbai, champao. Se bai alienbentzazen agian ari e... balek zuela telefono hartuko eta baigenitun, baigenitun, bai, beste hainbat eta hainbat eh estatistika, estatistika interesgarriak. Se bai, sen ba kiak itxe ite dute. Hotzak baina bai, bai, baina egia. Egi aset dulte Zalantarita, eh? Eta... esaten da e, Zea nola da esaia e, e, hori e, Argazki bat e, Mila hitz baino gehiago Baleo dula e, Baina Baina zebakiek Eta estadistikak Mila argazki baino gehiago Baleo dula mm, mm, mm. Eh? Or, or dago, or dago koska. Bueno, 20 illesan e, e, ba gure klinika daberrek baduela horrela ba hori, ba, e, ba, ba estoística agentziatzu bat bai, bai. eta datu bat batzu pasatzen zigun, e, azken horduko datu batzu batzuk bai. Hartengor <coughs> urtarrilari buruzkoa gainera. Bai, bai. Hartengoak urtarrila hontan nola zertuaren astertzen dutenak, ezta? A ber. Eta a ber. A ber. zer zer dioten? Ba, Asi baitezen, irakurtzen, ze datu pasai izkileguzen Boa, ba. Bo, adidez A ver, adidez, ba, e, hemen Ba, hemen txea oka, beitu, beitu Baki zute, eh, ba, kizute, ba berria azten denean Ba, jende pilla batek, bueno, erretzeari ustea Oh Desiatzen duten, la Oi, eh, eh? Bueno, pardon, erretzeari ustea proposa bena Beraien buruari egiten diotenak eh, Euneko, oietako, euneko larogeia Berriz, erretzeari egiten diote Berriz elortzen dut eta berriz piztutzen dute, eh? zigarrotxe bat Oi, oh, oh, oh. oh, oh. enukola nogei... <reparatzea> Ai, urtarrilea promesa pila Bai, plakatzeko... Pilla. Eta, bero, pila pila Dieta, bai egitea ere, urtarrileko gauzat Oikoa izaten da oh, oh. Eta plakatzeko dieta egitera ausertzen direne neuneko Oitamagoztak Lutitu egiten da urtarrilean Oi, oh, bai, oh. <reparatzea> bai, Zexoak, gehiagik e e e e erilak jaterakoan Ai, aperrak, ap aperrak Bueno, gero, beste, beste estaiztika daukagu mm -hmm. Erretzen ez dutenen, eguneko hogeia mm -hmm. Urte berria azten denean mm -hmm. Ba beraiek, ere, azten dira, erretzen uh -huh. Zigarroak erretzen azten dira no, bo, Habe, Erretzen ez dutenen, eguneko hogeia Erretzen no. azten no. dira uh -huh. Eta txia, eta eh, txia. Eta, bueno, baina, dira, ba, lehenkomendatu dugu flakatzeko saia kera horietan dabil baina aldiz, benetan flakatzen direnak, kompase eroak izatezien dira. Ez, oh, oh. balutere eta artea, ez da izikagoetan, bai, gau no urtez pasi, zekaua, erretzera ateratzen diren, oien... Eguneko bat koma hiru aste beranduago ez narendik etxitik azaldu oh. Eta 6 eta beheratzitako ardean hori ditzen nien Kilo kopuru bat galtzen dute gainera e, e, Bira itxuan, e, bat azkusteko egiten oh, e, Esporientzialki oh. esper, esper, e, galtzen digutela kiloak uste Jara! Oh, eh? oh, oh, oh, oh. oh, Edo, adibidez eta bako saltaiak! Eh? Bai, aiztankeruak, beratikoak Bueno, ba, tabako salta ire, claro, karen krisiarekin eta baita ere, lege antitabakoarekin ba, eh, Estan geroen eguneko amabosta bere eh, negozioa izten dute, itxi behar dute Behar, behar dute ikusten dira, beraie negozioa iztera Lagunok, eguneko amabosta, estan geroen eguneko estan geroen amabosta Gero, oh, oh, oh. claro, jendeak esguerretzen da, oh, Ba, baila, baila, jakin ezazuen, beste eratu da duk dugu hemen, arri-garriak, arri, urteza ergabean, telebiztan, jartzen duten, dituzten, zaborrak irensten, etxeko sofan geratzen direnen euneko biko malaua, bihotzekoa hilda, oh, bihotzekoa oh, jotaz, hilda, oh, oh, zegoelako zen, eta oh, geroak otopatzen dute. E, ba, beste euneko largoita mazazpiori, ba, normalian, lotan geratzen delako izaten da. Ho, <tusk> <tusk> estadística o veneta venetan bai pagian kontra sankorrak izango dia baina venetan sinestu eh pero o sea elías ko diralako humo en caso soy tú tiene que que que que que sea quizás digo criticado.com y acuérdate que eso ya E, urte asten denean lihatzeko tabakoa erritzen erretze, erritzen hasten dira. Ah, bai, bai, Pasatzen dira lihatzeko tabakora. Azken moduko tendentzia, bai? Bai, bai, bai, uneko bai. erdilla, uneko eh? no, ia bai, piske, bai, ja. Hala, ira 8, tamand 10, hemen geratzen eskiun eh, estatistika eta hau bai dela ere, m, ratza, borra, estatistika ere eh? grata, gorra. Estatistika, estatistika. Bai, baina, -e. bai, ez du, tiogu. ¿Hay pa' seriú, ¿sí, chico? ¡Hurtado eh, Eh? Quiro, quiero, eh, quiero la guitera, max soy, quiero la, eh. Quiero oh, oh, quiero quiero quiero ser, para la partido cholo aquí. Tiróle coco cantabata. Va, un eso bezala, kirola embelaba quiero sentitzen dutenen Ehuneko ko 2.8ak otzerako infarto choporiz bateu da bueno joder esa dice sancharich sanchaguchi eh eh mucha tu verdad bai dutenen Ehuneko ko edo eh Urte horretan bertan, eh, bigarrenaren bila edo joala Osa, amago Bakizu, bikote txoa eukitzeko da Infarto txoa eta infarto txa Infarto txe, txutxe Biotxe, biotza batean sartu nezera Oia ba Eta beste ez es da estik eh, Ez du kuadratzen baina Benetako bada, eh, osa Beitu, erosten diren Metxeroen Eguneko Laroita marra Ehuneko mm, mm. ba, laro gaitamar e, ustutako metxeroak oh, mm. ustutzen direnean Zakarrara botatzen dira Zakarrantzira <gibarra> Bai, botatzen dira <gibarra> zabarrera <dies>, <gibarra> Bai, bai, bai, bai Eta aldiz, erositako metxeroen Ehuneko laro gaitamaretziko Bederatzia oh. Uztu baino lehen desagartzen dira Ai, misterioa ah, Ai. Eta beste eskoetara pasatzen dira Baina bai, nire hemen Kuadratzen ez zaidan gauza dago Erositako metxeroen eguneko laro gehieta marra ustu baino lehen Osa, ustutzen direnean Zakarrontzira Botatzen badira Nola da posible Erositako metxeroen eguneko laro gehieta Meretzeko baderatziak Uztu baino lehen Dezahartzea Uztutzen direnean zaborrara Botatzen badira Hau esan eria, Hitorio Haurin dira metxo Hau uste usan eria, dara bai barkatu Neha bengitut, bakizu Baina hu, utxala ho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 Pues es eso, o sea, en el lugar de la ciudad, ahora se va a dar la vez. Nunca se va a dar la vez. Conflicto va a dar o el conflicto de la la vez, y ahora se va a dar la vez. Eso es lo Ah, pues eh, ya, Ah, ba, ba, baña, arra, es un ah, sufritzen duenak. metxeloa da. Mecheroa gixera joa. Zerbaiten barago babesteko mecheroa, eh? Ez du zaud. Ese ese es, medio su, adibez, eskeran eta eskubeldekoak ezin du berriz, berriz berriz geratu tu poteak hasi. Eh, es, es, es, ja nai bad. Mecheroa eh daiteke, ah. Artean. Ba, subirena, ez gero ez da ez ez da ez Vale. Vai, vale, parce que tu, parce que tu. Vai, vai, voltado, voltado, marcado, desvoltado, voltado. Voltado claro, nera. Ay, odio que a vez una bestia horrendo claro, sí, en la, eh. la bestia Bueno, bueno. Para algunos horro de semakiak. Semakiak bai asko mira ez tienek spurtik ez da denbora. Zaizte kekin jakin babat gukere urtarrilean, ba urter urterore izaten dugu bai desio bat izaten dugu bai nai bat izaten dugu bai. Nai. Porra popen, ez da Promesa, promesa. bat denio bai, no es ni su A usted en la dividez de menos Ah, va, va, va Bueno, bueno, egun